Всичко се превръща в добро. Беше слънчево и тихо. На изгрева пред вечно зелените борове бяха цъфнали тук там плодове дравчета. През тази пролет се въведе обща закуска на външните маси. Това беше един красив случай да бъдем в по-голям досех с учителя, да споделяме и да задаваме нашите непрестъхващи въпроси. Една сестра каза – Учителю, тази сутрин в лекцията вие казахте, че всичко е за добро. Аз имам много такива опитности в моя живот и вярвам в разумните същества. Някои имат скептицизъм, но трябва да кажат. Всичко в природата е възможно, което е разумно. Всичко разумно е възможно. Казано е. Всичко, което се случва на онези, които любят Бога, се превръща за тяхто добро. Значи Бог всичко превръща и няма нещо, което той да не превърне в добро. Мъртвият може да възкръсне, болният може да оздравее, невежият може да стане учен, сиромахът може да стане богат. По човешки нещата са невъзможни, но начина по който ние мислим, работите са невъзможни. Всичко е за добро и докато познаем, че е за добро, все ще опитваме. Всичко, което човек опитва, е все за негово добро, но той не разбира. Например, едно дете се ражда при бедни родители. Нито баща му, нито майка му могат да го турят в пътя. Бог ги задига и двамата, а богаташ усъновява детето. Човек никога не изгубва, въпреки, че мисли, че губи. Някой изрича, да бъде волята Божия. Обаче, щом някое негово желание не се реализира, тогава роптая и е недоволен. Не, той трябва да се стреми да постигне известни свои желания и каквото стане да каже, да бъде волята Божия, всичко е за добро, за най-голямо добро. Бог, когато не реализира някои наши желания, това е за наше добро тъй като те могат да не са за наше добро, ако ли са неразумни. Когато имаш някое разумно желание, чието постигане ще бъде за твое добро и за доброто на твоите ближни и ще послужи за духовното ви повдигане, Бог непременно ще го реализира. Така че когато си уверен, че твоето желание е разумно, има и търпение и чакай. То непременно ще се реализира. Всички тези престъпления и прочее как ги търпи Бог? Има една велика тайна. Фада не живеят така, както Бог иска, но светът е направен така, че както и да живеят, всичко се превръща на добро. Там е непостижимата Божия мъдрост, че Той превръща всичко на добро и не спира престъпниците да вършат престъпления и не спира войните, защото иска да остави хората свободни и те по свобода да дойдат до доброто. Вие се радвайте на едно нещо. Радвайте се на всичко онова, което ви се случва, той е за ваше добро, нищо повече. Бог ще го превърне в добро. Няма да мине дълго време, няма да минат много години. И ти двойно и тройно ще се възнаградиш за това. Един ученик зяпа по пътя сам натам и забравил да си изпълни задачите, които му дал учителя. И както вървял, един му излязал на среща, Зашлевил му две хубави плесници и си отишъл. Тогава ученикът набързо си спомнил за забравените задачи. Също е с ученик, който се скита по друмищата на живота, забравил напълно за Божиите пътища. Но някой му зашлеви две плесници и тогава се опомни, свестява се. Ето що значи че всичко в света се действа за добро. Че ако той след удрянето на плесниците, като се наведе, намери книгата, която отдавна е търсил и скъпоценностите, за които отдавна се е ровил, тогава тези две плесници не си ли струват? Онзи, който мудря му плесниците, може да действа съзнателно или несъзнателно, той му удря две плесници, за да го накара да мисли. Дори при най-големите противоречия кажи, всичко е за добро. Един беден работник в Америка всякога казвал Бог ще промисли. Жена му, която била крайна материалистка, му казвала недоволна. Ти като си с такъв ум, колко още ще страдаме? Виж, скъпи, така нищо не става. Настъпила економическа криза и уволнили работника от фабриката. Жена му сложила ръце на кръста и казала Хайде да видим сега как твоят Бог ще промисли. Прозорецът бил отворен и едно дете което носело умряла гарга, я хвърлило през него. Работникът я уловил и видял, че в гърлото й има нещо дебело. Той е дърпал една огърлица, която гаргата била задигнала и познал, че тя е на едно високо поставено лице и я занесал. Собственикът на огърлицата казал, понеже ти донесе огърлицата, то Бог ще промисли и аз ще ти намеря работа. И до днес вие съжалявате, че сте излезли от рая. Нещастие е, че сте излезли от там, но благата, които имате сега, благото на Божията любов, която се проявява към вас, се дължи на онова нещастие, което ви сполетя в рая. Но вие все още питате, защо Господ допусна тези работи. Да, Господ не ги причини, но ги допусна, за да придобиете нещо. За ваше добро е. Каквото ти се случва, ще се превърне един ден в добро. Ако вярваш, много добре. Ако ли пък не вярваш, пак ще се превърне в добро. Само, че ще се продължи процесът. Като те е пратял разумната природа на Земята, тя мисли за теб, не те е оставила. Може да те хокат, може да кажат, че си невежа, нищо от това. Най-мъчното учение е човек да повярва, че всичко, което става, е за добро. Главите на хората ще побелеят, докато разберат тази истина.